Així arribem nosaltres, a continuar la nostra programació amb aquest dia d'avui, amb aquest matinal de dijous a la sintonia, com no, de ràdio Palafrugell, el matinal amb Rafael Corbí i ara el que anem a fer és parlar de cinema de fet ho hem fet fa uns moments amb una de les projeccions que tenim per aquest cap de setmana perquè sabeu que cada dijous intentem, de vegades no és possible però intentem que ens visiti l'Àlex Cebollero i ens porti la informació sobre el que podem veure el cap de setmana aquí per la Progella Teatre Municipal amb el Cineclub en Garbi. Bé, doncs ni mou veure. Us sabrem d'aquí uns moments. Àlex, te bon dia. Bon dia, què tal? Molt bé, i vostè? doncs anar fent, sí, eh? sí, gràcies pel·lícula amunt, pel·lícula avall exacte mm -hmm. escolta, eh, tenim diverses projeccions ara fa una estona amb el nostre matinal hem parlat amb Albert Naudín director de de 1882 ens ha explicat una mica de què anava aquesta pel·lícula recordem als oients, per si us heu més tard o escolteu a través de la web, que aquest divendres, demà mateix a les 8 del vespre tenim aquesta projecció, que és una col·laboració del la Cineclub Garbí, amb la biblioteca i amb la gent d'aquesta pel·lícula, no? Sí, efectivament, ha estat un documental sobre en Jacint Verdeguer, maleïda 1882, en 1882, l'aventura de Jacint Verdeguer a l'ANETO, en el llibre que ho Verd dit bé, de Naudín, basat en el llibre que amb el mateix títol va publicar Bernat Gasolí. Tots dos seran a Palafusí demà a les 8 per fer la presentació, una presentació conjunta en la biblioteca, presentació, per tant, del llibre i presentació de la pel·lícula, del documental, que dura una hora, sobre aquest mateix llibre, sobre aquesta, diguem, entre cometes, aventura en Jacint Verdaguer eh, en la seva vessant, diguem excursionista. Que déu nhi eh? Ens ha explicat unes quantes històries eh, que, que hem de tenir molt en compte sobre aquesta... Recordem, per si no ho heu sentit, des de la seu d'Urgell, Caminant i fins a la l'Aneto. I això també ho van haver de fer ells els protagonistes de la pel·lícula. Dos actors, un de més gran i l'altre més jove, que representen amb en eh, Jacint Verdaguer en aquesta pel·lícula. En definitiva, demà a les 8 del vespre, a la lli de 1882, l'aventura de Jacint Verdaguer a la l'Aneto important, és uh, una activitat organitzada per al Cine Club Garbí, però que té entrada gratuïta per tothom que, que vulgui anar veure. I ara sí, anem a parlar del cinema, perquè tenim diverses pel·lícules uh, aquest cap de setmana a Palafrugit. Quines pel·lícules tenim? Doncs mira, avui ens anirem a dos extrems del món, referents a, a casa nostra, evidentment. Ens anirem cap a Rússia, concretament uh -huh. cap a Leningrad, el que ara és Sant Petersburg, i abans també, no? I abans... I doncs va ser Stalingrado, i no sé... No, no Stalingrado era no, una, bastant, una altra, penso, aquesta, no? Sí, no... Eh, sí, no eh. Els russos canvien de, de noms Home, de ciutat? Sí, abans d'un nom, amb un per a l'Lenin i l'altre per a l'Stalin. Clar, i, així, eh? no, i ara ja tindrem aquest que governa i que s'hi estarà fins que es jubili, també, eh, com es diu, un Putin, Putingrado, el farem? Putingrado, sí, sigui, aquí, ten aquí teníem el ferrol de Caldillo. Eh? Exacte. Eh, doncs, doncs vinga, va. Vinga, una, una gran mujer, ens anem d'aquí, de la gran mujer de, de Rússia... Eh? Del setge, del setge que estem parlant de Leningrad eh, eh, ens anem fins a l'Argentina, en temps del Corralito, mm? principis del, del segle XXI, l'any 2001. A veure Corralito El Corralito. Namí, ona. És que vaig això del corallito. Sí, sí, m'han recordat no, que, que la gent volia treure molts cales i no podia. Bueno, mols no, volia trioure no, diners i no, no tenia. No podia entrar en la vacuna cosa, I van per començar cada vegada els diners que tenien en mà, pel menys, els pesos, no sé si era el peso argentino o què era, doncs avaire sí. mou. I, I això es va parlar també ara no fa pas gaire a Grècia que podia haver passat, no sé si va arribar a passar, i fins i tot hi viem veus que algú que Espanya podria passar també quan hi ha hagut aquesta crisi última. Penso que en Grècia Grècia es va aplicar alguna mesura, no sé, uh -huh. poder, no tan dràstica, però alguna cosa similar en el seu moment, sempre moments d'acrisis econòmiques importants. Doncs aquestes són les dues pel·lícules que tenim? Aquestes són les dues d'aquest cap de setmana, sí. Molt bé. I plan a launch my fast bus my a couple beautiful girls tell me goodbye trucks break doncs vinga, anem a parlar de les dues pel·lícules que, que se'ns aporten aquest cap de setmana i una d'elles de és aquesta que escoltaré. Segur el diccionari, Hill és una persona lenta a la que li falta vivesa i picardia. Aunque ya sabemos que es laburante, tipo honesto, gente que cumple las normas, terminan siendo sinónimos de gil. Pero un día, el abuso al que estamos acostumbrados los giles se convierte en una verdadera patada en los dientes. ¿Qué nos han presentado? ¿Qué es un gil? Un ¿Eh? gil. Eh? O los giles. Un gil. Giles. Un gil, un gil, un gil. La, la definición es de un gil, ¿no? Aquesta persona... Bueno, un perdillo, vaya. Eh, no, podríamos decir aquí pues... un pardillo Una persona de buena voluntad, de buena fe, una mica ingenua, que se deja a veces... Eh, portar massa falsiment eh, per promeses, per coses. I és tot el que els hi passa a aquest grup de, de persones. Una mica de dueixo, doncs que tenim les dues vessants dues vessans al cinema, els drames i tenim la, la comèdia, no? Lòsicament, sí, no, cada tenim setmana un, tenim un drama, un un drama, dramón. històric, eh? que en parlarem després aquesta si vols. Doncs vinga, la veixa dels xilès és això, és, és, és una comèdia, És una comèdia amb un trasfons social important, ambientat a l'època, com deiem, a l'any 2001, a l'Argentina, època de crisi econòmica. Corralito, un grup de, de gent d'un poble, doncs, en prenent que econòmica, decideix, eh, seduït eh, per les promeses del banc i per les promeses <coughs> d'algun espavilat que sempre n'hi eh, quan passen aquestes coses surten de seguir els espavilats, doncs eh, fan que aquesta pobra gent, que són gent sense gaire cultura, viuen en un, en un poble, la base de, de L ambient rural, doncs aquesta gent depositi els seus diners per muntar una cooperativa que els ha de portar al doncs, benestar, diguem allà, en aquesta petita comunitat, una comunitat que lidera un exfumbolista, que ha sigut famós a la seva època, però que ara s'ha oblidat del món i que viu allà també, no? mm -hmm. que és en Ricardo Darín. I aleshores aquest, aquest grup inverteix els seus diners i, va, i queda estafat, queda estafat perquè són els gilers. Eh? són uns perdillos eh, o alguna cosa que se li sembla agiles però no perquè aquestes són bona gent i aleshores doncs, aquest grupet planeja la venjança la venjança contra el banc i la venjança contra aquest tio que els ja suposadament estafat. Veig el, el cartell, no sé si és el cartell que es va fer aquí o el cartell original que hi posa, se metieron con los perdedores equivocados. Exactament, eh? sí, eh, per l'enclat la van cagar perquè eh, es pensaven que aquests eren, eren uns gilers i, i eren molt bona gent però eh, eren també una mica espavilats. Veig que el títol de la pel·lícula en anglès, quan la van estrenar en, en anglès es deia Heroic Loosers, que és perdidor heroics o per tant, és una mica el que tu comentaves aquests par de dos, aquests guiles que no els hi a sortir tal com com s'esperaven. No els els, els, els no tenen una mica més competents sí. que el que s'esperaven, no? I d'aquí doncs la trama de Pic Picasser és molt esteta, és divertida, té contingut aquest fons social, de la crisi econòmica, de la gent dels pobres, els rics, els que s'en aprofiten de les situacions i de més, en un ambient la pel·lícula argentina. La Argentina mm. té una filmografia molt interessant, poc coneguda aquí, no? Aquí, bàsicament, ens arriben, més que res, pel·lícules d'aquest estil, de pel·lícules que, amb, amb un cert humor, enfoquen les problemàtiques del país i de la gent d'allà, no? I, que aquest, que... I aquest és un cas, diguem, mm. d'una situació que es va viure a l'Argentina en aquell moment, no sé actualment com deuen estar, però en el seu moment eh, tothom va, va sentir parlar del corralitre d'aquestes situacions. Estan fotuts, però no tant com varen estar, perquè les, les decisions que es van perdre des de la ca, el, el, el que en diuen la casa rossada, em penso, eh? Sí, la, la, sí, sí, sí la, bueno, el ca, el ha passat capital, per moltes i mans i aquella casa, ho sí. saps? Últimament penso que ha passat per ja. algunes mans femenines, tampoc gaire d'això. Bé, això, i no? ara hi ha dos, dos presidents que porten el mateix cognom, president president presidenta vicepresidenta, però em penso que mana més a ella que no pas, sí. que no pas a ella. El Corralito va ser finals de, de la dècada dels 90 i a principis dels 2000, i, bueno, els seus efectes van ser eh, importantíssims a, a, la, a tot el que era l'Argentina i a la seva economia, òbviament. Efectivament, mm. en el que, en teoria, és un país ric. Eh? Mm. En de teoria, país, sí. En teoria és un país com, no com Veneçuela i tants som, altres. No? Són països rics que per necessituts eh, doncs polítiques i dels canvis i de les coses que passen, doncs ha passat eh, per moments eh, realment eh, complicats. La pel·lícula està dirigida per en Sebastián Bordstein, eh, que és argentí, encara que, no, que no ho sembli, i eh, que és un director interessant. Va fer un cuento xino, la pel·lícula que vam veure fa algun sí. temps aquí a Palafrocent, i era realment era molt interessant, és aquell tio que trobava un xino pel carrer, a, a, a l'Argentina, eh, sobre la porta d'un taxi i i sortia un xino del taxi allà terra, el tirant per terra perquè l'havien rebotit, l'havien robat, havien estafat i el xino que no parlava res, només parlava el, xin el xinès, es troba amb aquell que només parla castellà, l'argentí que no s'entén per res, però home eh, acaba, diguem eh, fent costat i protegint el xinès aquest, no? Un cuento, xino, era, un cuento xino Un cuento xino, sí, la recomanes que també intentem veure la... Sí, el cuento xino, això eh, eh, home, eh, mira, a Argentina t'ho recomanaria, el cuento xino, per exemple eh, una pel·lícula mi obra maestra, que fa poc, que surt en Lluís Brandoni, que és un dels protagonistes de l'Odició dels Giles. Lluís mm -hmm. Brandoni és un senyor gran, que si tens el cartell aquí a la mà, si l'estàs vegent, és un senyor que porta una, un, un, un barret, un senyor gran, que és, sí, que és divertidíssim. És un actor divertidíssim. Ja només veure-lo, ja fa gràcia. Ja, ja, sí, ja, ja. sí, sí, és el, típic, és, és, és el típic actor que cau bé d'entrada, no?, que surt. I aquest també havia fet eh, del director que. d'en... Tuprot, el de mi obra maestra, El, el ciudadano ilustre, que era una altra pel·lícula argentina, també boníssima, que és també una, una crítica contra la societat eh, brutal, però també era molt divertida. és una mica, doncs, que, que aquesta pel·lícula i aquest director se'n foten del mor i d'aquí el aquesta pel·lícula, gairebé, o què? Bueno, no, tenen... no, no, en són pel·lícula... Que, que són que les pel·lícules que ens arriben aquí, no? Són pel·lícules ja, evidentment, seleccionades de la molta producció que hi ha d'Argentina. Aleshores són pel·lícules, n'hi han també dramàtiques, eh, però aquesta, aquest tipus d'entre de, cometes comèdia que no ho és tant, pot ser sí, l'enfocament que se li dóna a la història, o sea, estan arribant bastant aquí eh, als nostres cinemes i realment estan agradant. A més, la pel·lícula aquí té l'elicient dels protagonistes, començant per en Ricardo Darín, que és una és un actor super consolidat tant al cinema argentí com al cinema espanyol. Ha treballat també molt aquí, és un, un, un, un actor eh, possiblement el, me, el més conegut de l'Argentina, en Ricardo Darín. Aquí surt amb el seu fill, en Xano, Xano Darín, eh, que és la primera vegada que treballem tots dos junts, però hi ha, hi ha tots aquests, ja ha Luis Brandoni, hi ha una sèrie de, de gent, eh, com la Rita Cortese, en fi, una sèrie d'actors que ja són força populars i que aquí doncs, no coneixem tant. Doncs estarem alerta d'aquesta pel·lícula. Recordeu que podeu veure l'Odissea de los Sejiles, aquesta pel·lícula, que també llegeixo, que està nominada amb els Premis Goya, que tenen lloc a final de mes, com a millor film i bo Sí, sí, exacte. Alguns altres festivals també. Sí, el festival de Pals Prims, llegeixo el de Sant Sebastià, o sigui que... déu nhi Sí, sí, el que a més ha tingut molt bona acollida popular. Molt bé, doncs, laborem quins dies. Doncs mira, aquesta eh, la farem dissabte i diumenge. El dissabte a les 5 de la tarda i a les 10 de la nit. I el diumenge a les 5 de la tarda i a dos quarts de vuit de la tarda. O sigui, mm -hmm. quatre, quatre sessions de l'Odició de los Giles. Doncs tenim eh, cinema divendres, dissabte i diumenge al Teatre Municipal de Palafrugell amb la projecció d'aquestes dues pel·lícules una d'elles, aquesta que acabem de, de sentir, com ens en parlava l'Àlex, aquesta comèdia, una gran mujer amb un transfons de, de drama, perquè és un drama el que va passar en aquell país, però amb aquesta comèdia que, que ens aportaven els seus protagonistes i l'altra pel·lícula, hem parlat al principi que és un drama segons l'Àlex autèntic bestial. Ah, és que eh, és... A la, a la història té, el, té la seva història. És eh? un drama històric. És, és, és, és, un, és un drama basat en uns fets històrics terribles, dels mm -hmm. molts que van passar a les guerres, les guerres mundials. Les guerres mundials, totes dues la primera va ser, va ser sagnant, cruenta i bestial i estem veient amb 1917 la pel·lícula que s'acaba d'estrenar moltes... últimament mm. les pel·lícules estan parlant molt de la primera guerra mundial, també l'oficial de l'espia de Polanski que farem aviat suposo que pel centenari que va haver-hi de... sí, i s'està i... mm. intentant doncs, recuperar perquè després de la guerra mundial sobretot el senyor americà es va centrar molt amb les erogitats de, diguem, de, dels aliats eh, per acabar eh, el amb el, amb el nazisme no? i aquell que va amb la guerra Segona Guerra Mundial. La primera va quedar mica oblidada del cinema i la primera és possiblement la que ha produït algunes de les pel·lícules més interessants del cinema entre de tema, de tema bèl·lic no? perquè va ser una, va ser una guerra en realment Brutal, brutal en tots els aspectes absolutament inhumana, com totes les guerres i ara, doncs, en poc temps ens han arribat moltes pel·lícules que parlen de la Primera Guerra Mundial una d'elles és aquesta 1917, que és la pel·ícula que farem ben aviat, que s'acaba d'estrenar que té pinta de guanyar tot el que pugui guanyar a partir d'ara, no? I, un, I una altra d'aquestes, des d'un altre va molt diferent és aquesta una gran mujer, una gran mujer parla del gran drama que va viure al poble eh, rus en aquest cas el setge de Leningrad el setge de Leningrad és, una, és un dels episodis més bèsties que, més cruents més inhumans que, que va donar la segona guerra mundial sí, milers i milers, i milers, milers de morts centenars no, de, de milers morts oficialment en el judici de Nuremberg eh, inicialment es va donar la xifra de 640.000 morts però diuen que poden ja haver arribat a un milió de morts i 9 no milions de morts produïts per la guerra en si, perquè eh, la ciutat de Leningrado no va patir la guerra, va, va patir el setge, va estar, recordem, més de 900 dies assajat per les tropes en, en russes i, i finlandeses, que feien coalició en aquell moment amb l'ajuda de, la, de la divisió Azul espanyola també, uh -huh. que va portar als seus soldats dels quals van morir uns 4.000 aproximadament, 4.000 soldats espanyols de la divisió Azul van morir, diuen durant les batalles de Leningrad hi haver diverses batalles sense entrar a la ciutat batalles d'anar avançant i retrocedint diguem, uns i altres, no? fins que al final es va poder alliberar a Leningrad van passar de l'any del 1941 al 1944 la ciutat que tenia uns 3 milions d'habitants va ser assetjada Senjada vol dir que la gent moria de fam, de malalties, que fins i tot es mataven entre ells, com aquell que diu, que van en uns episodis realment terrorífics. I la pel·lícula eh, es basa en els efectes no pas de la guerra física, de la guerra dels bombardejos, sinó en els efectes eh, psicològics i humans dels que van patir eh, aquesta història perquè eren les persones que vivien a la ciutat. No? I la pel·lícula amb el setge pràcticament acabat, diguem ja, alliberada de la ciutat, el trauma impressionant que porta aquesta població centrada en dues noies. Mm -hmm. Hi ha hagut sempre aquesta, aquesta doble vessant de, de les dues, i possiblement a nivell eh, militar sempre s'ha parlat més del, ce, del setge de d'Estalingrado, la ciutat que comentàvem al principi, actualment Volvogrado, és que també l'han quemat el Vol, nom, que van en morir gairebé dos milions de persones. I... i... De fet, van morir menys, però van ser molt més brutal. crec que, i més a causa de tot el que tu deies, aquesta de, de Leningrad que, ser... que, que també s'havia dit Petrogrado. Sí, sí. Tot <sí> de és grado, te... ja. Tot és grado. Eh, grado que, per cert, Digues. val recordar que a Sant Petersburg, al tu a Sant Petersburg, fa un fred que no vegis. Home, un fred que pel, eh? Està treballant una, eh? Imagina't <síndol> on està. I per tant, imagina't passar els hiverns allà sense res, mm -hmm. sense res, allà és del món, en plena lluita, en plena guerra, mm -hmm. eh, sense alimentació, sense res. Només tenien una via de subministrament eh, per un llac que allà a la part nord-est, penso que es diu l'Àdiga o l'Òdiga o una cosa així. Mm -hmm. eh, penso que per allà tenien un front, diguem, que els hi podia entrar alguna cosa, però ara ells estaven cercats eh, per les tropes nazis i pels filles i pels finesos, els de Finlàndia, que també... Mm. Els de Finlàndia es van, es van emprenyar els russos perquè els russos eh, van, els, els van prendre un, una part del territori. La península de Col·la, em penso que es deia. Sí. I llavors eh, la contrapartida va ser, quan van arribar eh, els, els nazis, els enemants, van arribar a les, a les portes d'allà, van dir, doncs pues nosaltres ens apuntem també perquè podem recuperar el nostre, podem anar contra el nostre. Sigui, era bona part cap al final de la guerra i bueno, va significar també el desmoronament de, de l'exèrcit alemany en tots els fronts que tenia oberts amb aquella, amb aquella zona. Déu-n'hi-do, eh, Àlex, és que tramons d'aquests, és necessari fer tramons d'aquests? Sí, és necessari, sí, jo, jo crec que sí, és necessari, doncs, la memòria històrica, que tant se'n parla, eh, doncs, eh, ha, de ser, ha de ser present, no? Ha de ser present perquè són tan burros, tots, tots. Tots plegats. Eh? Tots plegats, que vull dir, i, i, i callem de quatre grapes eh, sempre que podem amb les coses que no hem de repetir. I malauradament n'han passat moltes coses a la història, perquè aquí estem parlant de la Primera Guerra Mundial, però després va venir la Segona Guerra, guerra Mundial i vam tornar a caure amb aquestes atrocitats terribles i continuen guerres arreu del món, i va venir el Vietnam i ara està en Àfrica, veiem com està, i, i bueno, etcètera, etcètera, etcètera. No acabaríem mai. Eh... eh allò que, que deien que, que l'ésser humà és, és l'únic que ens ho pega dues vegades amb la mateixa pedra, no és que ens ho pega dues vegades, que ens ho, ens ho pega permanentment. Això demostra la nostre poc seny que tenim, no? I és bo que se'n recordi d'aquestes coses, sobretot quan són coses importants. Eh, tan injustes com aquestes, com són les guerres, i tan, tan cruels com són aquestes, aquests episodis. La Sobretot guerra. cruels eh, per, la, per la població civil, la població civil que és la que, bàsicament, a partir, a, ser, a partir de la Primera Guerra Mundial, com varen començar a rebre eh, aquests atacs indiscriminats contra les grans ciutats. Abans els exèrcits sortien al camp i es mataven entre ells. Sí, sí, eh? s'afrontaven doncs, això... no, no, cara a cara. Vull dir, eh, mm. la trinxera les tingeres tenien a vegades 200 metres una fent front de l'altre, mm. al de l'altre. Hi ha una pel·lícula, que ara no recordaré el títol... Hi en van diverses de la Primera Guerra Mundial sí. basades en la línia... Front... No sé si és de la línia Imaginot, no, no, no sé si era aquesta no, o no me'n No, la línia Imaginot era la divisòria. No, mm -hmm. hi una pel·lícula, que ara no me sortirà el nom, eh, que era un episodi autèntic, va passar que el dia de Nadal, Mm -hmm. Van fer una armistícia entre ells. Sí, en trens, recordo. Mm -hmm. Entre ells. Llavors resulta que estan a uns 200 o 300 metres una, una, trinxera, una, de una trinxera de l'altra. Mm -hmm. eh? Per un costat hi alemanys anglesos, i inglesos i per un costat hi ha els alemanys. Frente a frente, que s'estan matant. I llavors eh, arriba, eh, bueno, arriben amb un acord eh, perquè el dia de Nadal fer una, un armistici, només aquell dia. I ho celebren junts al Nadal. Eh? És una pel·lícula molt bonica que la veies que deies, ah, que i no, no, realment allò va succeir, realment i penso que no va ser amic, no únicament no. en, mm -hmm. en aquell front concret que, que surt la pel·lícula sinó que va ser també amb altres jocs que, que va passar eh, recordes ara unes novel·les que jo havia llegit fa molts anys d'un autor que es deia Esben Hassel que era un exmilitar alemany que estava que estava a Rússia i que en una de les novel·les precisament en parla d'una jornada així de Nadal amb els, amb els soldats russos o sí sigui que també es trobaven i uns portaven una cosa i els altres portaven l'altra i el vodka i el que, diu, el que tinguessin Pensa que es diu mm. Navidad o una cosa així No sé, no, no recordo no, no, això, no, no, això no. jo parlo de la novel·la ara mateix Jo parlo de la però ah, fa molt no de temps que la eh? Amb les coses que aprenem en l'Àlex a mi em temps mentre ell parla també de mirar-ho l'ordinador i de buscar coses referides amb aquestes ciutats, tinc avantatges sobre ell perquè no té no entén l'ordinador i ell parla de memòria eh? no, no, no me'l no me compreu i és curiós doncs eh, aquestes històries sobre aquesta ciutat de Leningrado Sant Petersburg, com per exemple que és coneguda com la Venècia del Nord, per la sí? quantitat de ponts que, que té la ciutat i que és eh, meravellosa i que va ser fundada per el Tsar eh, Pere, o Petro en aquest cas, per això es deia Petrogrado, Sant Petersburg en el seu moment, veus? Una mica d'història, sempre va bé saber-la i recollir-la. Ara, eh, porteu-vos un mocador perquè és un Ramon aquest un gran mujer, que no sé com la podem... A veure... Sí, és una, una pel·lícula dura, dura, dura, evidentment, seca, eh, seca, freda, el cinema rus és molt fred, és molt fred de tot, vull dir, és molt fred d'expressions, molt fred d'interpretacions, eh, molt rígid, eh, el cinema rus és realment un cine que, bueno, s'ha de tenir paciència no? per seguir-lo en aquest aspecte, i la pel·lícula, evidentment aquí no estan parlant de que faci gràcia per tant, vull estar en aquest aspecte les dues noies estan fantàstiques les dues uh, protagonistes són conegudes a nivell internacional els jo, protagonistes dic, i el director així sí, jo potser. no els tinc present mm -hmm. la, és la Victoria Miroschenko a i Vasilina Perelichirina Eh, jo no els tinc present el director és, és molt jove eh, Katemir Balagov que té 28 anys i ha fet només dos pel·lícules que, que nosaltres coneixem una d'elles era de Demasiado Cerca de fa dos anys, que també és una pel·lícula aquesta basada amb temps més actuals però també plantejava una, una temàtica social i important eh, sobre els jueus, en aquest cas i, i ara ha fet aquesta però és un, el cinema rus és realment és un cinema que s'ha de seguir, eh? volureem doncs de seguir amb ell i amb aquest eh, directoriu i amb aquest personatge com poder veure una gran mujer.. Sí, eh, duees sessions, due sessions eh, de maig indres a les 10 de la nit que la passarem en versió doblada de castellà. Mm. Per les persones que Vam a explicar-vos els programes. I el del Rus no, no els hi vaig gaire, no? No, no, original cada, cada vegada més ademés. És I... perdona, eh, que t'interrompi. Quan feu versió original, la feu amb subtítols sí. o és... subtítols on... en castellà? Sí, sempre, sempre, sí. Sí, cada... sí, sí, ja. no, sempre estan subtitulades, Vaya, no. Mai van, diguem, al segut amb original només i menys amb aquesta que rus, evidentment, el dissabte, la versió original amb rus, eh, en castellà, és a dos quarts de vuit, com habitualment es fan les sessions a a Bubeu. Mol bé, i el diumenge no hi ha perquè hi ha els dos passes que ens has dit de la l'Odició de los Giles a sí. les 5 i a les Sí, sí, novembre, és una pel·lícula d'aquesta no? manera de és una pel·lícula, mm. no és de grans eh, masses populars per anar veure evidentment, és una pel·lícula eh, molt sereta, de grans crítiques, que ha tingut eh, premis a Carnies, que ha estat a més de festivals, una pel·lícula molt reconeguda, però que, evidentment, doncs, a la Fusill dues sessions pensant que està bé, una d'elles amb versor original, la de versor doblada, per tant, que estigui interès a veure-la, doncs, ho pot fer. Per cert, llegeix una cosa que no sé si has comentat i se m'ha despistat, però que es va inspirar per fer aquesta pel·lícula amb una novel·la de la guanyadora del Nobel, l'Ana Àlex Yevich, més o menys, m'ha fotit una mica així, que es diu La guerra no tira el rostre de mujer, del 85. O sigui que... Sí, això... Aquest llibre, si no recordo malament, ho tinc entès, que és, un, és una recopilació d'històries sobre sobre mm. això. O si sigui, no és un llibre una, una sobre històries, sinó són pares històries. històries. I penso que agafat una, deu veu inspirat amb alguna de les. d'elles. Mm -hmm. eh, en el judici de Nuremberg es van haver eh, testimonis importants de diaris de gent que va viure, que va escriure les seves coses, tipus el diari de Tana Franca després va sortir amb segona, no? Però dir, coses d'aquestes que es van, es van utilitzar fins tot en el judici de Nuremberg eh, el que gent, fins i tot una, una noia petita, una, una nena, va escriure amb el seu diari, que això va ser en el seu moment molt conegut, que les seves memòries, diguem, d'una nena van servir també com a prova acusatòria en el judici de Nuremberg. Molt bé, doncs, Àlex, alguna cosa més que ens vulguis comentar? Doncs no, tancarem aquest cicle, diguem, de cinema del món, podríem dir, que ens de Rússia a l'Argentina i a partir de final de mes començarem un minicicle que ens anirem més cap als Estats Units perquè arriben als Oscars. i també és l'ocasió que s'estrenen unes les pel·lícules americanes que estan bé, diguem, no? Llavors, eh, farem la de Clint Eastwood, eh, farem el 1917, eh, farem la Judy, sobre la vida de Judy Garland i farem en Roman Polanski que s'acaba d'estrenar el cas d'Efrus, famós, de la primera Guerra també, eh, eh, que en aquest cas eh, la pel·lícula d'en Polarski ha fet a França, perquè recordem que no pots entrar als Estats Units. Per cert, que hi vaig pensar en tu, eh? d'anomenar sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, professional, sí. no?, però vaig veure Green Book. Has vist Green Book ja, va, va. Sí, no, no. Vaig veure Green Book eh, perquè... És, és, és l'unitat de pel·lícula que no l'havia vist. No no, no, no, no, perquè sempre m'havia... Les tres vegades que l'heu fet m'ha enganxat que, sóc, que, que estava fora el cap de setmana i no l'havia pogut veure. i eh, que i, ei, molt, moltíssim, moltíssim. T'haig de felicitar, Àlex, perquè a comentar que és una gran pel·lícula i vaig disfrutar com un camell amb la, la projecció. Va ser no. la pel·lícula de llarg, més més vista a Palafosell mm. l'any passat per descomentar sí, mm -hmm. i jo diré que és la segona dels vint anys ah, per no he comentat, Rafa, perdona abans, m'ho hem d'acomiadar ahir vam fer 20 anys I... doncs felicitats tenim 20 anys <ríe> i un 20 dia, anys. és una condemna el 14 de gener de l'any 2000 Uh, el cineclub del Vila per va fer la primera projecció al Teatre Municipal uh -huh. el 14 de gener de l'any 2000. El 14 de gener, de 2000. Ahir vam tancar la temporada 20, sencera perquè han començar al gener. Uh -huh. I uh, demà comencem la temporada 21 en continuïtat al cinema. Donidora. Eh? Aquesta etapa al Teatre Municipal, de anys abans, ja existim, ja fem coses. Escolta, i quina pel·lícula va fer? votar? Quinà pelicula va a votar? Eh, uh, van votar amb Rosetta. Roseta. Que encara hi ha gent se'n recorda perquè va ser un desastre. Sí, com si no va venir ningú. Que... No, no, vam emplenar. No, no anava res. No anava res. Vam tenir molts problemes de so, vull dir, la pel·lícula era, era pel·lícula complicada. Vam començar com el cineclub, cineclub, la mm. película que havia guanyat Festival de Cants feia una setmana, super nova, no l'havíem fet ni a Girona, l'havíem estrenat nosaltres, i van haver problemes de so, perquè oh, bueno, l'establació no acabava d'estar bé en aquell moment, van haver, van, van haver comentaris d'alta mena. Va ser l'inici, després, bueno, mira, va ser l'inici i el passat, han acabat 20 anys sencers, i ara comencem el 21, a veure què passa. Doncs molt bé, Àlex de part nostra, felicitats a tu que ets l'ànima materna del, del cinema, però som sobretot grup, a tots els altres que també ho porten a terme, però nosaltres et tenim més present aquí òbviament a tu que, que no passa la resta de la gent. A tots, moltes felicitats i, I que el públic, que el eh? públic que ens aguanta Ai, i que ens va veure tant Clar, tant. perquè si som el públic no faríem res eh? no, que sempre agafa temps. <ríe> doncs vinga, felicitats Àlex. Gràcies, vinga. Doncs a si la projecció d'aquest cada setmana en algun moment algú li porta un pastisset amb espelmes i podeu bufar tots plegats. Nosaltres deixem el cinema...